Hola, què tal? Molt bona nit. Bona nit, Alba. Bona nit, Mireia. Bona Hola, nit. bona nit. Comencem el programa, un divendres més amb vosaltres, la nostra ciència, aquesta hora dedicada totalment a la ciència. I avui començarem amb l'Enigma. L'Alba, ens vol resoldre l'Enigma de la setmana passada? A veure, recordem, l'Enigma deia quins tres nombres... Um, multiplicats i sumats donen el mateix. Sí. Aleshores, cal puntualitzar. Vam dir que els nombres eren enters i els nombres enters són a uh, tots els que no tenen decimals, com vaig dir. Però s'havia de puntualitzar que els nombres han de ser naturals, és a dir, que no poden ser negatius. D'acord? Perquè si poden ser negatius um, canvia bastant la solució. Uh -huh. De fet, vam dir enters uh, que no siguin negatius, per tant... Ho vam mig tí, però no estava ben anunciat. Vale. Um, però hi ha hagut algú que ho Sí, xampar. exactament. Vi el, el el nou bloc que tenim, ens ha contestat el Marc Costa i ens ha dit que els tres nombres són l'1, el 2 i el 3, perquè, de fet, uh -huh. si els sumem, dona 6 i si els multipliquem, també. O Molt sigui bé. que ja està. Bueno, Felicitats dones. pel Marc Costa i, i animar-vos a seguir participant. Clar que sí, i a guanyar aquest viatge... Que, <ríe> que un dia farem. Sí, tots junts. Sí. Molt bé, doncs jo avui volia començar amb una notícia relacionada amb la meteorologia i és que segur que molts heu notat que aquest mes de novembre ha sigut un mes força càlid però si mirem enrere podem veure que hi ha hagut altres mesos de novembre que també ho han estat, i ho han estat més que aquest. Uh, S'ha qualificat aquest mes de novembre del 2009 com el cinquè mes de novembre més càlid en 100 anys. I per què en 100 anys? Doncs perquè en les estacions meteorològiques que tenim aquí al nostre país, doncs uh, les que tenen sèries més llargues arriben als 100 anys. I no vol dir que... Que les altres estacions sí sigui, que abans d'aquests cent anys no n'hi haguessin, sinó que eh, quan es fa aquesta valoració, es mira si aquesta estació ha canviat de lloc o no? O sigui, si la seva ubicació és la mateixa. perquè si, per exemple, ha canviat el seu entorn, doncs pot canviar les, les variables. No? Si per exemple una estació estava tot envoltada de bosc i ara està tot envoltada de blocs de pisos, òbviament les variables que que ara són ben diferents i llavors no pots comparar d'un any per un altre. Per tant, eh, s'han agafat dades de, per exemple, l'Observatori Fabra, que té una sèrie de 100 anys de dades i eh, aquesta estació ha estat sempre situada al mateix lloc i amb les mateixes condicions. Aquest observatori vam dir que era el que estava aquí a Barcelona? Sí, exacte, està aquí a Barcelona. El que havia sí, fundat sí. Fontsarè? O... Sí, sí, em sembla que sí, va ser un sí, dels primers. Sí, sí, sí. Mm. Doncs els altres anys més càlids, abans d'aquest 2009, van ser el més càlid va ser el 2006, que fa relativament poc, fa 3 anys, doncs va ser l'any el novembre més càlid, amb 14 graus de mitjana. És a dir, el que fan és agafar totes les temperatures màximes, mínimes, fan una mitjana de tot el mes, i aleshores, en funció d'això, ordenen aquests anys. També tenim el 1947, el 1948, el 94, 1994 i el 2009. Per tant, aquests són els 5 anys que han tingut un novembre més càlid doncs, bueno, us deixo aquí amb aquesta dada, que segurament tots ho heu notat, que no? Aquest novembre uh -huh. més calorós, tothom es queixava ja, però sembla que les coses comencen a canviar i aquest desembre ja es presenta una mica més fred. I jo avui, a la secció de meteorologia, doncs, volia parlar del temps que farà aquest pont. I algunes persones, mitjançant el blog, doncs ens han enviat alguna petició del temps que farà en el lloc on van aquests dies, no? I, i llavors, doncs, Uh, ara els hi explicarem. Doncs mitjançant el nostre blog, que us recordem el seu, la seva adreça, la nostra ciència.blogspot.com Si, si a Google poses la nostra ciència tot junt, hi va. Surt, no? Sí, surten quatre entrades i és l'última. Però... Doncs mitjançant aquesta pàgina, que ha sigut el, el més nou no, que tenim, perquè vam començar amb el mail, després el Facebook i ara aquest blog, doncs hi ha hagut dues persones que ens han dit on van aquests dies de vacances i volen saber quina previsió del temps hi ha. Per aquests llocs. Aleshores, faré també una previsió general per, per Catalunya, perquè segur que molts de vosaltres us quedeu per aquí, o bé segurament aneu a esquiar a zona del Pirineu. Hi ha molta gent que aprofita aquest pont per, per anar a esquiar i sembla que les pistes d'esquí poden obrir, gràcies mm -hmm. a les últimes nevades. Doncs començaré una mica a explicar quin temps farà a, a aquest pont aquí a Catalunya. En general... Podem estar tranquils perquè aquests dies farà sol. On aneu vosaltres aquests dies? Jo vaig a la Cerdanya. El que passa que em fa una mica de por esquiar per no trobar-me moltes coses parades. Bé, bueno, molts remuntadors que no van, o les pistes poc nevades i és probable que no vagi nevada. De fet, com que són quatre dies, un dia a fer una, un, ens acostarem una mica, veurem com estan les coses... I no sé si esquiarem o no. Bé, bueno, jo avui les notícies he vist que sí, eh? que ja començava a estar tot en marxa i, i que obrien canons... amb... Sí, exacte, que no només depenien del tema de les nevades naturals, com si hi diéssim, sinó que els canons de també estan a tota marxa, ja. Dèiem que sobre un 80% depèn d'aquestes estacions estarien no, no el 100%, però bastant, bastant mm -hmm. gairebé totes obertes. I ens ho explicaràs Això, la setmana que ve. Això, l'experiència. Doncs sembla que aquells que vulgueu anar a esquiar us trobareu bon temps, tant dissabte, diumenge com dilluns i dimarts, també. És a dir, tots els dies, amb alguns núvols alts i prims com hem tingut avui, que fins i tot poden ser espessos i en algun moment deixar el cel més aviat tapat, però en principi s'espera bon temps i sobretot temperatures més altes. És dir, aquests dies hem tingut com una baixada, doncs de cara a dilluns i dimarts sembla que les temperatures poden tornar, tornar a augmentar. I fins i tot de cara a dimarts ja podríem parlar d'un cel totalment serè, de sol, d'aquells dies d'hivern amb un cel esplèndid i fins i tot de boires en planes interiors, com sabeu quan hi ha anticicló, i aquest sol i aquestes netes serenes, hi ha boira a les planes, com parlàvem l'altre dia de les boires I Tu on vas Mireia? Un pont. Doncs jo vaig, bé estar entre la una, bueno, una subcomarca que es diu l'Alta Garrotxa mm -hmm. un poble petit o que es diu El Banyà i esperem mm, que no faci molt molt vent i perquè la zona és de, de vent sí. i que no nevi perquè la zona és bastant alta, està a prop de França llavors, no sé. Doncs en principi no s'esperen nevades i el vent a poc a poc anirà fluixant saps que aquests dies a Olot hi fan una fira? La fira de... no, de Nadal La fira Nadal? de Nadal, uh -huh. sí, exacte sí, que us hi podeu acostar Doncs, molt bé, llavors continuem. Aquest uh, oient que ens ha demanat quin temps faria a Suècia mm uh -huh. Doncs a Suècia tindran un temps ben contrari al que tindrem aquí. En principi, sabeu bueno, un dia parlarem calma de què són els sistemes frontals, però segurament que quan sentiu això a la tele ja us imagineu que arriba un canvi de temps. És a dir, si ve un sistema frontal no vindrà un temps assolellat, sinó que ens portarà almenys núvols o pluges. Doncs allà aquests dies ja aniran creuant aquests sistemes frontals i portaran un temps força inestable i de cara al pont doncs dominarà la neu, sobretot a la meitat nord i la pluja a la meitat sud, perquè les temperatures allà aquests dies doncs a l'extrem sud eh, rondaran els 3, els 4, els 5 graus, per tant pot ser que si hi ha neu, per, perquè hi hagi neu es necessita que la temperatura aquí a la superfície sigui de 3 graus. Per tant, a la part del sud, com que serà una mica més alta, no arribarà a nevar, però al nord sí. Uh, no ens han especificat aquesta gent, aquesta expedició que ens han dit que van cap a Suècia, en quina part de Suècia aniran, però avui consultant temperatures, si van cap a l'extrem nord, a un punt que es diu Kiruna, coneixeu Kiruna, no. És l'extrem nord de, de, de la part de dalt de tot de, de Suècia, i és on fa més fred. Doncs avui al migdia hi tenien una temperatura de 14 graus sota zero. Uau, és que de fet si penses en Suècia penses en fred, en i si sota hi vas al mes de desembre... Exacte, però sí. per exemple a Estocolm aquest migdia estaven entre 3 i 4 graus, que tampoc és una temperatura molt, molt freda. Sí que per ser al migdia, penses, potser sí... Però no, i aquests dies sembla que es mantindran més o menys igual. Sí, és Però... que l'altre dia, perdona, no. vaig sentir a les notícies que, que a Moscou hi havia 10 graus positius durant el dia, que era sí. molt estrany. És que jo, justament com que sóc curiosa amb aquest tema, <laughs> aquell mateix dia quan ho vaig veure vaig consultar els mapes i hi havia com una entrada d'aires del sud, com si diguéssim, de la zona d'Àfrica, i llavors arribava bastant endins i feia que les temperatures allà dalt fossin, fossin força altes, més altes de lo normal. Fins i tot aquí també, durant el novembre, ens va estar passant tot això. Per tant, a vegades hi ha aquestes èpoques que són una mica diferents depenent dels anys. Sí. Aleshores, um, com que no tenim més peticions... Ah, sí, <ríe> tenim la de l'Albergadà, perdó, que com que van ser fet una mica general de Catalunya. Tenim Albergadà, he buscat una mica les dades concretes d'aquella zona, perquè Albergadà és un... Sí, al Barcadà? Exacte. No, sí. al Barcadà, sinó alt, no? Al, no, al, o sí, sigui, la part alta del Barcadà. Suposo, de verga Exactament. Per exemple, a la zona de Bagà, he estat buscant avui una mica les dades, i aquests dies tenen temperatures que van del 0 als 15 graus, i de cara pròxims dies pot ser que fins i tot augmentin uns 5 graus, perquè, com us he dit, aquests dies augmentaran una mica les temperatures i arribaran ja màximes de 17, 18 graus a molt a estirar, per tant, ens espera un pont força tranquil i amb temperatures força altes. Doncs bé, espero que us hagi clarit aquesta, aquesta curiositat, aquesta consulta del temps que farà el lloc on aneu, i volia acabar amb algunes curiositats que vaig trobar de, de paraules que fan servir a la comarca del Maresme per enumerar certes coses. Per exemple, noms de, que fan servir per alguns tipus de núvols o bé per la boira, i per exemple, fan servir una paraula ben curiosa que es diu babalotxes quan els núvols són molt grossos i són núvols d'aquests que es formen a l'estiu, núvols de calor. No sé si bueno, us heu fixat mai a l'estiu quan fa molta calor, en certes zones, sobretot a la zona d'Osona, o el Ripollès, o el Berguedà mateix, es formen aquests núvols que creixen amb molta força, que són els cumulonimbus. Sí, que són com de cotó, aquests sí, grans blancs. aquests blancs i molt... que tenen un desenvolupament vertical molt important i són aquests núvols que deixen una tempesta localitzada en un punt i llavors marxen, és a dir, no porten aquesta pluja continuada. Doncs allà eh, al Maresme els hi diuen babalotxes justament a Mataró. Una pregunta. Això de tenir vocabulari autòcton sí. eh, eh, passa en moltes curiós. comarques. Sí, sí, sí, sí ah, ho vale. té molta gent. Um, jo vaig estar un temps preguntant a certes persones que vivien en diferents comarques com li deien... Es... Els certs fenòmens que tenen allà, sobretot que, que són molt localitzats, com per exemple la gent de la Plana de Vic, a la Boira, li diu la pobilla. Uh -huh. Tot això, a mi m'agradaria un dia parlar de totes aquestes coses, perquè jo vaig trobar un llibre sencer de paraules que fan servir al Maresme, només a la comarca. Un de... llibre sencer del Maresme? Sí. Sobre el vocabulari? Del sobre el vocabulari, exactament. Clar, Ai, suposo, suposo, que. suposo que deu ser de, de fenòmens que passen allà concretament, no? Més que... Que d'en general, com això de la boira... Sí, I que potser varia també de poble en poble, vull dir, potser sí, sí, hi ha petites sí. variacions... Justament eh? aquí eh, tinc diversos exemples de, per exemple, com els hi diuen els núvols alts i prims, sabeu aquests tan... que són com... com cabells, desfilats, com... sí, com cabells. Doncs els hi diuen lleganyes o en un altre punt els hi diuen llistats. Vaig veure diferents, diferents noms, no? Que són els cirros. O sí, uh -huh. el nom tècnic seria encirros. Uh, I llavors, l'última curiositat, perquè justament ahir a la nit vaig veure que passava, um, tenen una paraula que es diu cèrcul, bueno, i ho fan servir dins d'una expressió, que és la lluna fa cèrcul. I és quan al voltant de la lluna es forma una ló, uh -huh. sí? i llavors això diuen que indica que hi haurà un canvi de temps. Aleshores, aquest fet no és perquè sí. O si sigui, Quan es forma aquest aló al voltant de la Lluna és perquè hi ha núvols alts i són aquests que parlàvem ara, els cirrus i estan formats de cristalls, cristalls de gel. I llavors el que fan és que la llum de la Lluna produeixi aquest efecte dins de la nostra atmosfera amb aquests núvols alts i prims. I els núvols alts i prims són un símbol de que el temps canviarà. És a dir, quan hi ha un sistema frontal, davant de tot hi ha els núvols alts i prims. Per tant, va lligat, és a, mm -hmm. a dir, sí que hi haurà un canvi de temps no perquè hi hagi la lo sinó perquè hi ha els núvols als i prims pot ser que hi, a l'espai terra es veiés una foto d'una lluna mal, perquè em sembla record... és, és la lluna i un cercle com si estigués desenfocat, un sí, cercle de al llum al voltant jo sí. vaig pensar que aquesta foto està l'empres malament no, doncs no? justament, Allà a la nit i dimarts a la nit que també m'hi vaig fixar, els dos dies N'hi havia és ara, justament no, per l'arribada. No, sí. no, bueno, no. Com aquests dies ens van passant fronts i ens porten aquests núvols alts, doncs justament per aquesta raó. I llavors també diuen que si hi ha uh, estels a dins, d'aquests... Entre la lluna i l'alor. Sí, plourà. Ah. Llavors jo aquí ja no li he trobat no, l'explicació que, que no té res a veure... Amb... Perquè moltes d'aquestes dites, de, de tot això que, que fan servir a les diferents comarques, doncs... Uh, no té base científica, i ha coses que sí, com això que deiem dels núvols alts, i hi ha coses que no. I aleshores, per acabar, per acabar, us ho volia comentar un, que es veu que quan es pon el sol, molts cops el cel es veu vermell. Uh -huh. sí. Això un dia també ho vull explicar, perquè bueno, perquè el cel és blau, perquè quan es pon el sol es veu més vermell, tot això, un dia en parlarem d'aquests fenòmens òptics, doncs allà hi diuen que la Mare de Déu fa coques, perquè és com sí. si hi hagués un corn on hi haguessin coques. Ara justament la Mireia ens està ensenyant una fotografia. Però aquesta no és de nit, és d'aquest matí, que ha sigut espectacular matí. la doncs, sortida Mireia. de sol a Barcelona. Doncs, Mireia, la no portava penjar. la càmera, però amb el mòbil avui en dia es poden fer fer caries. La podríem penjar al blog. Sí, la intentarem penjar al blog perquè la targeta, em falta un adaptador de targeta, però quan ho solucionem ho tenim penjat. Doncs bloc. la foto que penjarà la Mireia al blog, que podreu veure aquest cel vermell doncs quan la gent del Maresme d'Argentona, de Canet, de Dos Rius de Mataró veu aquest cel diu que la mare de Déu fa coques perquè el cel està vermell com un forn mm. doncs jo avui us ho deixo aquí um, ara us deixem amb una cançó del Jason Brass